маючи візу, яка не дає право в'їзду журналістам. Я мушу подзвонити послу. Потупившись, пролепитав я негайно. О, ні. Офіцер обійняв мене за плечі і повів по коридору. В напрямку поліційного відділку. Не варто, друже. Ми вже все обговорили з послом. Звісно, ситуація дуже некрасива, але тобі нема про що переживати. На перший раз ми тобі пробачимо. Ой, не заливай мені, чувак. Я недовірливо зиркнув на араба. Що ви маєте на увазі? Ми зв'язалися з Міністерством інформації. Уявляєш, заради тебе підняли самого міністра. З хвилини на хвилину тобі мають надати персональний дозвіл. Тоді чому ви ведете мене назад до поліційного відділку? «Ми йшли досить швидко. Клятому сирійцю потрібно було якомога швидше прибрати мене із зали паспортного контролю, сховати мене. Тобі доведеться підписати дещо і просто почекати на дозвіл». Я знизав плечима. Вибору не було. Минаючи знайомі кабінети, не переставав розмірковувати над тим, Звідки сирійці дізналися про те, що я журналіст? Можливо, це прозвучить дивно, але насправді я не журналіст і ніколи ним не був. Я лише співпрацюю з деякими українськими глянцями та суспільно-політичними журналами, пишучи статті про мандри. Та це не міняє суті питання. Звідки, чорт, забирай? Усе стало зрозумілим. Щойно зайшов до кабінету полковника. Я чомусь очікував, що не застану начальника зміни на місці. Думав, він ще зне куди, щоб зайвий раз не дратувати мене. Але ні. Містер Гімалайський піки на погонах сидів у своєму кріслі. Правда, вже не такий пихатий. Він зняв китель, залишившись в одній сороці. Пану полковнику, певно, переказали, що той осатанілий українець винуватить во всьому чувака з трьома великими зірками на погонах, тож він вирішив замаскуватися, як слон у помідорах, і сховав свої зірки. На підлозі, у проході між стіною кабінету та столом я побачив свій напліч. Одного погляду було достатньо, щоб зрозуміти. Сирійці обнишпорили його, Перебравши все, що було всередині, ви ж знаєте, будь-які речі під час носіння в рюкзаку втрамбовуються, після кількох годин таскання на плечах на плічних худо. Зате варто викласти всі речі, а потім спробувати спакувати їх назад, і ви заледве застібнете змійку, рюкзак знову буде надутий, немов повітряна куля перед зальотом. Помилитися важко. Мій наплічник мав саме такий вигляд. Його добряче перетрусили, після чого всі речі поспішливо заштовхали назад. Рюкзак аж тріщав, наче перекачений футбольний м'яч. І це все пояснює. Річ у тім, що в кожну мандрівку я беру з собою журналістське посвідчення, видане журналом мандри на всяк випадок. Мені ще жодного разу не доводилося ним скористатися, та все ж іноді корисно мати документ такого штибу під рукою. Я звернув у сумку з документами, яку завжди тримаю при собі, і переконався, що посвідчення там немає. Отже, воно у напліч. І поліцейські під час обшуку його знайшли. То був підлотний, підступний, нечесний удар нижче пояса. Напроти полковника сиділа нога на ногу, ліва туфелька погойдується на витягнутих пальчиках, та курва, яка задурила мені голову в терміналі. Вона більше не посміхалася, по-жіночому зацікавлено роздивляючись на свій маніки. Навіть очі тепер не здавались такими вологими, можливо, то все гра світла і відблизки від гладенької підлоги в терміналі. Я сів на просте дерев'яне крісло, що стояло ліворуч біля дверей, і підтягнув наплічник до себе. Містер Великий Пістоль займався тим, чим займається весь сирійський державний апарат. Заповнював якийсь важливий документ. Весь такий білий і пухнастий. Він навіть не зиркнув у мій бік, удаючи, ніби нічого не сталося, а якщо й сталося, то він до цього не має стосунку. Несподівано чорнявка в костюмі звернулася до мене. Перед тим, як отримаєте візу, ви мусите підписати один документ. Куди й поділося еротичне мурчання наденці її голос? Якби міг, то спопалив би її поглядом, чесне слово, про те, що схрещуючись із нею позирками, я першим відводив очі. Не було сенсу нарікати на сирійку. Винуватити потрібно було самого себе. Красуня лише виконувала свою роботу. «Який саме?» – неучно питаю. «Гарантія, що не будете займатися журналістською діяльністю під час перебування в Сирії. Гаразд. Але я не підписуватиму ніяких документів арабською, жодного папірця, де хоч одне». «Арабське слово. Можете самі написати англійською, тоді жодної проблеми. Хочу, щоб ви написали це підтвердження від руки. Вона підсунула мені чистий аркуш формату А4 і ручку. Диктуйте, кажу, що саме писати». І я почав виводити під диктовку. Я і друг Максим, громадянин України, паспорт». ЄС 821740 підтверджую, що прибув до Сирії у приватних справах як турист. Цим документом засвідчую, що не збираюся займатися професійною журналістською діяльністю на території республіки.